Fjärde kassettens andra sida. Orm och Ylva vände sig emot dem när deras lek blev högljudd. Ulva drog på munnen men Orm blev misslynt och skrek och tog att han skulle bära sig vettigt åt och låta kvinnan vara. Vad tror du kung Harald ska säga sån ifall han får höra att du kälat med hans kvinna uppe över knäna? Han kommer kanske säga som du Orm sa Ylva. Att det är en olycka att äga ett ting som alla vill fingra på. Men av mig ska han ingenting få höra. Ty han har kvinnor mer än nog för sin ålder. Och hon, stackaren, har höga trivsel här bland oss. Och gråter ofta och är svår att trösta. Hon förstår inte mycket vad man säger. Bryder därför inte om att hon skämtar med en som hon kan tala med. Och som ser ut att vara en rask man. Men Orm blev vid att Tocke måste tänka sig för i sådana ting. Så länge det var kung Haralds gäster. Tucka hade lugnat sig nu och höll endast kvar kvinnan i hennes ena fleta Han tyckte att Orm oroade sig i onödan Det kan inte bli mycket att sladdra om, sa han Så länge jag har det så ställt med mitt ben Och du själv, Orm, har hört den lilla prästen säga Att kungen befallt att allting ska göras till vår trivsel För den förtret vi valt kungsvän Men med mig är det så, som alla vet Att jag trivs dåligt utan kvinnor och hon här syns mig makalös trots min sjukdom och den bästa hjälp att få mig frisk så att jag redan känner mig bättre. Jag har sagt till henne att komma hit så ofta hon kan för att hjälpa mig på benen. Och jag tror inte hon är rädd för mig fast hon blivit klappad. Orm brömmade missmodigt. Men slutet blev att båda kvinnorna skulle komma nästa morgon och tvätta deras hår och skägg. Nu kom broder Willibald i stor broska för att ansa deras sår. Han skrek argt över den utbilda soppan och drev ut kvinnorna. Och inte ens Ylva vågade säga emot honom. Alla var rädda för den som hade makt över liv och hälsa. När Orm och Tocke blivit ensamma låg de tysta och hade en del att tänka på. Så sa Toke: Nu har vår lycka blivit god sedan kvinnor hittat in till oss. Nu känns det bättre i hågen. Men Orm sa... Nu har vi olyckan nära om du, Toke, inte kan tygla din tjeja. Och det vore väl om jag kände mig säkrare på att du det kan. Toke sa att jag gott hopp om den saken ifall han försökte på allvar. Men det är sant, sa han, att hon knappt skulle ha stor lust att spjäl emot ifall jag var frisk och enträgen. En gammal kung är inte mycket för en sån kvinna som hon. Hon har varit strängt hållen sedan hon kom hit. Hon heter Mira och är från Ronda och av god släkt. Hon blev rövad av nordmän som kom om natten och bar bort henne och många andra och sålde henne till kungen i Kork. Och han gav henne som vängåva till kung Harald för hennes skönhets skull. Hon säger att den heden skulle hon satt större värde på om hon skänkts till en som varit yngre och som hon kunde tala med. Det är inte ofta jag sett en kvinna så ypperlig som hon, så vackert växt och så len i skinnet men hon som sattes hos dig är stor röm hon också Fast det kan vara att hon syns med något vuxen och tunn i hullet Hon ser ut att vara dig bevågen, Och även här märks det vilkas män vi är När vi vinner sådana kvinnor synes på vårt sjukläger Men Orm sa alltså inte ha några tankar på kvinnokärlek när han kände sig allt tröttare och mer eländig Och kanske inte hade långt kvar Nästa morgon så snart det blivit ljust kom kvinnorna som till sagt och hade med sig varm lut och vatten och hantkläden och orm och toke fick hår och skägg tvättade med stor omsorg. Det var besvärligt med orm som inte kunde sätta sig upp men Ulva stöttade under honom och hanterade honom varligt och skilde sig med heder från sin syssla så att han varken fick lut i ögon eller mun och ändå blev ren och fin. Därpå satt hon sig på huvudjärden. Tog hans huvud i sitt knä och började kamma honom Hon frågade om han låg illa Men Orm sa att han fick erkänna att han låg bra Det var svårt för henne att komma igenom hans hår Som var tjockt och stritt och tovade sig efter tvätten Men hon redde upp det med tålamod Så att han tyckte sig aldrig ha blivit bättre kammad Hon talade nu förtroligt med honom Som om det var ett vänner länge Och Orm kände att han trivdes gott med att ha henne hos sig En gång till får ni väl huvudena blötta innan ni kommer på benen, sån. De män tycker om att döpa de som ligger sjuka. Och det är märkligt att det inte varit åt det redan. Det gjorde så med min far den gången han låg svårt sjuk och knappt trodde att han skulle komma upp igen. Och de flesta tycker att vintertiden är bäst att bli döpt i sjuksäng. Det är då öser prästerna vatten endast på huvudet. Men annars måste man doppas i sjön. Hel och hållen och det är inte många som tycker om detta när vattnet är iskallt. Det är svårt för prästerna också. De blir blåa i ansiktet där de står till knäna i vattnet och hackat tänder så att de knappt kan få fram sina välsignelser. Därför döper de helst de som ligger till sängs så länge vintern varar. Men mig döpte biskopen midsommardagen som de kallar döparens dag och då var det inte svårt. Vi satt på huk runt omkring honom i våra särkar jag och mina systrar medan han läste över oss och när han lyfte handen höll vi oss för nesan och doppade oss och jag blev under vatten längst av oss alla så att mitt upphålls för att höra till det bästa. Sen fick vi signade kläder och varsitt litet kors att ha om halsen och ingen av oss fick något men av det. Orm svarade att han hade god reda på alla slags märkliga bruk eftersom han hade varit i sydlandet där ingen fick äta fläsk hos munkar på Irland som legat efter honom för att få honom döpt. Och för mig går det långsamt att begripa sådant. Till vad nytta sådana ting kan vara för människor eller till vad glädje för gudar. Och jag vill se den biskop eller vilken annan gudsman som helst så får mig att sätta mig i kallt vatten upp över öronen. Det må vara sommar eller vinter. Och jag känner heller ingen lust att låta dem ösa vatten över mitt huvud medan de läser över mig. Det är min tro att man noga bör akta sig för alla slags besvärgelser och signerier. Ylva sa att några av kung Haralds män klagat över ryggskott efter sitt dop och ville ta böter av biskopen för den sakens skull. Men Elges hade inte skadligt märkts. Och nu fanns det många som tvärtom ansåg dop vara nyttigt för hälsan. Fläsk hade prästerna här ingenting emot Så som ju orm själv kunnat märka under julen Och det las inte mycket i vad folk åt endast som man bjöd om hästkött Brukade de spotta och korsa sig En stund då hade man hört dem mumla Att folk helst inte borde äta kött på fredagar Men sånt talade hennes far sagt sig inte mer vilja höra Själv kunde hon inte säga att hon märkt någon olägenhet av den nya läraren. Men som jag höll för att årsväxten blivit sämre och kornas mjölk tunnare sedan man börjat försömma de gamla gudarna Hon drog långsamt kammen genom en tova som hon rätt ut och höll upp den mot dagsljuset och synade den noga Jag vet inte hur detta kan komma sig, sa hon, men det ser inte ut att finnas en enda lus i ditt hår Så kan det inte vara, sa hon, då är kammen dålig, kamma hårdare hon sa att kammen var en god luskam och hon tog nöje så hårt att det sved i svålen men ingen lus stod att hitta. Då är det illa med mig, sa Orm och värre än jag trott. Du, hade har du gått sjukdom i blodet. Ylva menade att det kanske inte var så farligt men Orm tog sig detta mycket nära. Han låg tyst under resten av kamningen och grymtade sorgmodigt åt hennes prat. Men Tokyo och Mira hade så mycket mer att säga varandra under tiden och syntes trivas allt bättre samman. Till sist var orm färdigkammad både i hår och skägg och Ylva såg på sitt verk med belåtenhet. Nu ser du mindre ut som ett åkerspöke och mera som en hövding sa hon. Få kvinnor skulle springa för dig nu och det har du mig att tacka för. Hon tog upp hans sköld och gnedaden med ärmen där den var minst skårad av hugg höll den framför honom. Orm såg sig i den och nickade. Detta är välkammat, sa han, och mer än jag trott en kungadotter om att göra. Men det kan vara att du är bättre än de flesta. Och nu har du förtjänt att jag gör det till lax med smycket. Han löste upp sin tröja vid halsen och tog fram halsbandet och räckte ner det. Ulva gav till ett rop när hon fick det i sina händer och vägde det och såg dess skönhet. Och Mira lämnade Tuke och kom hastigt för att se och ropade högt hon också. Orm sa till Ulva. Häng om din hals. Hon gjorde som han sa. Halsbandet var långt och hängde ner över bröstmaljorna i hennes livstycke. Hon fick brott och ställa upp skölden på vägbänken och spegla sig i den. Det är långt nog att ha dubbelt kring halsen sa hon. Och kunde inte ta ögonen från det. Hur ska det bäras? Almansur hade din kista, sa Orm, och där fick ingen se det. Och sen det blev mitt, har jag burit det under tröjan tills det skaft med skinnet och inte visat det onödan för nu i jul. Och då blev det mig strax till skada. Ingen kan säga annat än att den nu har kommit på en bättre plats. Och nu, Ylva, är det ditt, och du kan bära det hur du tycker bäst. Hon höll i halsbandet med båda händerna och såg på honom med stora ögon Är du från vettet, sa hon Vad har jag gjort för att du skulle ge mig en sån gåva Den ädlaste drottning skulle ligga med en bärskärk för ett ringare smycke än detta Du har kammat mig väl, sa orm och smålog Och vi av vidfamnes de goda vängor eller inga alls Mira vill också prova halsbandet men Tocke befallde henne att komma tillbaka till honom och inte bry sig om smycket. Och han hade redan sån makt över henne att hon lydde. Ylva sa. Kanske får jag gömma dig innanför tröjan, jag som du. Du mina systrar och alla kvinnor i gården kommer att vilja klösa ögonen nu med för dess skull. Men varför du ger med, det förstår jag inte. Hur mycket av vidfamnes ett du än må vara. Orm suckade och sa. Vad ska jag ha det till när gräset gror över mig? Nu vet jag att jag ska dö sedan inte en lus trivs hos mig. Och det var min aning redan förut. Det kan hända att du skulle fått det även om det inte var dödsmärkt. Men då skulle jag önska ett vederlag av dig. Du syns mig värdet sådant smycke. Och min tro är att du duger gott till att freda dig om någon vill klösas. Men för mig skulle det vara bättre att leva och se dig bära det. Elva. Om broder Willibalds vrede och hur orm försökte sig som friare. Det dröjde inte länge förrän det blev som Ylva sagt att biskopen började komma med önskemål att få de båda sårade döpta. Men han hade ingen framgång med någon dera. Orm blev hastigt otålig och sa att han ville slippa att höra tala som sånt när han ändå snart skulle dö. Och Tocke sa att för hans del behövdes ingenting i den vägen. Än när han kände att han snart skulle bli frisk. Biskopen satte broder Mattias att vinna dem med mod och undervisa dem i läran. Och när denne strävat några gånger med att försöka lära dem trosbekännelsen. Och inte velat lyda deras tillsägelser att lämna dem i fred. Lät Tocke hämta in ett gott spjut smalt i bladet och vassägat. Och låg stöd på armbågen och vägde det i handen nästa gång broder Mattias kom för att undervisa dem. Det är illa att bryta freden i kungens gård, sa Toke Men ingen kan säga något när det görs av sjuklingar till nödvärn Och det är också illa att söla ned här i kammaren med en fet man som du som ser ut har mycket blod Men jag har tänkt som så Att om jag kan nagla dig fast vid väggen med detta spjut Blir kanske blodflödet inte så stort Det är ingen lätt sak för en sängligande man Men jag ska göra mitt bästa och det ska bli nu genast så snart du öppnar munnen med det pladde vi bett dig att få slippa. Broder Mattias stod blek och höll upp handflatorna framför sig och slutman försökte säga något. Därpå fick en självning igenom honom. Han ryggade hastigt ut ur kammaren och fick dörren igen efter sig. Efter detta blev det inte mer störda av honom. Men broder Willibald som aldrig visade något tecken till rädsla kom som vanligt och skötte deras sår förebrådde de strängt för att det skrämt, broder Mattias. Du är en hel kar fast du är liten, sa Toke. Och det är märkligt att jag tycker bättre om dig än om de andra av din sort, fast du är ohövlig och argsint. Men det är kanske för att du inte försöker övertala oss till kristendom utan låter det vara nog med att sköta våra sår. Broder Willibald svarade att han vistats längre än de andra i detta mörkrens land- och därför hunnit bli fri från barnsligheter. Till en början, sa han, var jag lika ivrig som någon annan av den helige Benedikts brödraskap att döpa alla hedningar. Men nu vet jag vad som är till nytta och vad som endast är för fänglighet. Barnen i detta land bör döpas och även kvinnor som inte allt för mycket vältrat sig i synd om sådana står att finna. Men de vuxna männen i detta land är helt hemfallna åt djävulen- och måste för Guds rättfärdighets skull brinna i helvetes eld. Hur mycket den blir döpta. Det är ingen återlösning kan räcka till för dem. Detta är min tro. Jag känner dem nu. Och därför spiller jag inte min tid på att försöka övertala er båda. Han talade sig allt ivrigare och stirrade vredgat från den ene till den andra. Och började fäkta med armarna och skrek. man mandrot och iljäningsmän horkarar och gardarenska svin, belsebubbs ögonstenar, satans ogräs, huggormens och basiliskers avföda skulle ni bli rentvad av dopet och stå vita som snö bland Guds heliga nej, säger jag, aldrig jag är gammal i gården, jag har sett för mycket jag känner det, ja ingen biskop, ingen kyrkofader får mig att tro något sånt hur skulle det gå och släppa in nordmän i himmelrik ni skulle gripa efter heliga gömfrur med otuktigt tal Höja härskrim mot serrafer och ärkänglar Och skräna efter öl i Guds eget anlete. Nej, nej, jag vet vad jag talar om Helvetet är den enda platsen för er Om ni blir döpt eller ej Prisat var den allsmäktige i evigheters evighet Amen Han rev förbittrad bland sina dosor och bindor och Gick för att sätta salva på tokesår varför gör du så gott du kan för att bota oss, sa Orm, när din ilska mot oss är så stor? Det gör jag därför att jag är kristen och vet att vedrella ont med gott, svarade han. Och det är mer än ni någonsin kommer att lära er. Bär jag inte ännu märke på mitt huvud där kung Harald slog mig med det heliga krucifixet och ändå vårdar jag dagligen hans gamla fördervade kropp med all omsorg. Men dessutom kan det vara till god nytta att stora stridsmän, sådana som ni behåller vid liv i detta land ni kommer att skicka många av er egen sort till helvetet innan ni själva går dit som jag redan sett det göra vid julgillet. Låt varje riva varg så får Guds lamm lindring. När han lämnat de ensamma sa Tocke att efter hans tanke hade den lille mannen blivit galen av smällen i skallen den gången kungen tänkte till honom med korset eftersom det mesta av hans skrik var omöjligt att begripa och Orm höll med om detta men båda erkände att han var nitisk i lekekonst och la ner mycket flit på deras bord. Nu började Tocke bli bättre och kunde snart halta omkring i kammaren och även utanför och Orm låg då ensam och långleddes utom när Ylva kom när hon satt vid hans säng började han tänka mindre på att han skulle dö hon var alltid pratsam, ivrig och munter och han tyckte om att höra på henne. Men han blev misslynt när hon sa att han såg kryar ut och snart skulle vara frisk igen. Därom sa han, visste han själv bäst besked. Men snart kunde han sätta sig upp i sängen utan att det kändes mycket och när Ylva nästa gång kammade honom och hittade en lus som var stor och frisk och full av blod blev han betänksam och sa att han inte visste vad han skulle tro. Nu ska du inte sörja för halsbandets skull, sa Illa. Du gav mig det när du trodde att du skulle dö och det tynger dig nu när du märker att du ska leva. Men jag ska gärna ge dig det igen, fast det är skönare än något annat som sätts här i landet. Jag vill inte att det ska heta att jag lockat ditt guld ifrån dig när du låg svag av sår och det har jag ändå redan fått höra mer än en gång. Det är sant att det vore en god sak att behålla ett sånt smycke i släkten sa Orm. Men den bästa handen för mig vore att få behålla dig och smycket Och på annat sätt vill jag inte ha det tillbaka Men innan jag hör mig för hos din fader om denna sak Vill jag gärna veta vad du själv tycker Första gången vi talades vid sa du att du tänkte sätta kniven i sig trygg i brudsängen Om du givits åt honom Och det vore gott att veta om du skulle bli bättre sinnad mot mig Ylva skrattade stort Och sa att han inte skulle vara försäker. säker Du är ilsknare av mig än du kan veta Och svår att göra tillags Och kungadöttrar är värre än andra När det blir bortgifta Så att det till och med tar livet av kungar När det inte trivs med dem Har du hört hur det gick med Agne Svearnas konung i gamla dagar När han vunnit en ovillig kungadotter Öster om havet Han sov med henne första natten I ett tält under ett träd Och när han somnat gott Fäste hon ett rep i halsring som var en god och stark ring och hängde honom i trädet fast han en stor konung och hon endast hade en pigga till hjälp med repet. Tänk dig därför noga för innan du försöker med mig. Hon böjde sig fram, strök honom över pannan, nöp honom i örat och såg honom leende i ögonen. Och orm kände sig där vid bättre än han gjort på länge. Men därpå blev hon allvarlig och såg betänksam ut och sa att detta var Fängt tal innan hennes fader yttrat sig i ärendet och hon trodde att det skulle bli svårt att få hans samtycke om inte Orm hade det bättre ställt än de flesta med ägor och boskap och guld Han klagar ofta över sina många ogifta döttrar sa hon. men det går smått från att hitta män åt oss som är tillräckligt rika och ansedda i hans tycke det är inte så roligt som folk tror att vara kungadotter. Många raska unga män gör miner åt oss i smyg och nappa efter våra kjortelband när ingen ser det. Men få vågar tala med vår fader. Och det som vågar kommer slokörade från samtalet. Det är stor skada att han är så mån om att få oss rikt gifta. Fast det kan vara sant att en fattig man skulle duga dåligt åt mig. Men du, orm, som kan ge bort ett sånt halsband och som har vidfam i släkten... Må väl vara bland de rikaste stormännen i Skåne? Orm svarade att han hoppades kunna tala sig till rätta med Kung Harald eftersom han stod väl hos honom både för klockan Jakobs skull och för enviget. Men hur rika jag är hemma i Skåne, så han vet jag inte själv eftersom det är nu på sjunde året sedan jag kom hemifrån. Därefter vet jag ingenting om mina släktingar. Det kan hända att färre lever nu än jag såg de sist och att min arvslott bättrats sedan dess. Men jag har mera guld hem från sydlandet än halskedjan och även om jag endast ägde vad jag har med mig därifrån vore jag ingen fattig man. Och mera kan vinnas som detta vunnits. Ylva nickade sorgsätt och sa att detta inte hördes mycket lovande så sträng som hennes far var och tog mycket som kommit in under deras samtal Tyckte samma Och sa att kloka råd här vore av nöden Och nu ville det sig så väl Sa han att jag kan tala om för er Hur man säkert vinner en rik och höghetad mö När fadern är ovillig Men inte hon själv Min morfar hette Tönne på näset Och var en man som drev handel med smålänningarna Han ägde en liten gård Och tolv kor Och mycket klokhet och när han en gång var på handelsfärd i Värent och fick se en flicka där som hette Gida, en stormans dotter beslöt han att vinna henne både för att öka sin heder och för att han tyckte om hennes vackra växt och tjocka röda fletor. Men hennes fader, glöm hette han, var en högmodig man och sa att Tönne inte var god nog till svärson, fast flickan själv tyckte annorlunda. Nu satte sig Gida och Tönne inte att sörja över gubbens vrånghet utan fann snart på råd och möttes i skogen när hon var på nötplockning med pigorna. Och därav blev hon med barn och Tönne slogs två gånger med hennes bror så att de båda borde märken till sin död. När hon fött tvillingar tyckte gubben att det inte lönade sig att streta emot längre och de blev gifta och samsades alltid bra och fick sju barn till. Och alla hemma i bygden berömde min morfars klokhet och lycka så att hans anseende mycket ökades Allra mest sedan han fått ett gott arv efter gubben Glöm Om inte min morfar funnit på sån klok utväg till sitt gifte Skulle inte jag suttit här nu och givit det nyttiga råd Till min mor var den ena av tvillingarna från nötbuskarna Om det tvunget ska vara tvillingar för att göra någon nytta så Ylva Då är detta råd lättare att gilla än att utföra och dessutom är det skillnad på en bonde i värld och danernas konung och därför är det inte säkert att ett sånt försök skulle vara lika bra för oss Orm tyckte att en hel del kunde sägas både för och emot Tokes råd fast det inte var mycket för en sjuk och maktlös man att lyssna till men han ville han nu komma på benen och tala med kung Harald Därmed dröjde det ännu en tid men till sist blev han frisk med såret lekt och började återkomma till krafter. Det ledde mot slutet av vintern. Kung Harald var nu rask och vid gott humör. Hade mycket att bestyra med utrustandet av skepp. Det han ämnar sig till skannör för att ta upp sillskatten. Och sända styrbjörn skepp han lovat honom. Orm gick till honom och sa sitt ärende. Kung Harald visade ingen ovänlighet vid hans begäran. Men frågade genast hur han hade det ställt för att våga tänka på så fint gifte. Orm, hade ställt med släkt och härkomst och sin faders ägor och var han själv hade med sig från utlandet. Och dessutom finns det märkliga i som min moder väntade i arv, sa han. Men om dem vet jag föga. Inte heller vet jag hur min släkt har det nu eller vilka som är i livet. Typ på sju år kan mycket ha hänt där hemma. Det mycket du givit flickan en stormans gåva, sa Harald. Och mig har du gjort goda tjänster som jag inte glömmer. Men ett gifte med en dotter till danernas konung är det högsta en man kan eftersträva. Och ingen har kommit till mig i sådant äre utan att äga mera än vad du nu har räknat upp. Och därtill har du en broder mellan dig och din faders gård. Om han lever och har söner, vad har du då att försörja min dotter med? Jag börjar smått bli gammal. Fast det kanske inte syns mycket på mig och jag vill gärna se mina döttrar gott gifta den jag kan ställa det väl för dem. Sven kommer inte att göra mycket för dem när min tid är slut. Orm fick erkänna att han inte hade mycket att komma med när det gällde sådant frieri som detta. Men det kan gott vara att hela arvet är mitt när jag kommer hem, sa han. Min fader började bli gammal redan för sju år sedan och min broder Odd låg ute på Irland alla somrar och hade ingen lust att sätta sig hemma. Och jag har hört att det varit onda tider för vårt folk på Irland de sista åren sedan kung Brian fått välde där. Kung Harald nickade och sa att kung Brian gjort av med många daner på Irland och många sjöfarare runt dess kuster. Och där vi stunden varit till nytta är när det bland dessa funnits gott om män en som endast varit förtret hemma i Danmark. Men på denne Brian, konung av monster, fortsatt han, har nu kammen svält av för mycket en framgång. Att han endast kräver skatt av kung Olof av Cork Som är min vän Utan också av kung Sigtryg av Dublin Som är min frände Det passar sig illa med sådan uppblåsthet Hos en irisk konung Och när tid blir ska jag därför sända flottor till ön För att få hans övermod stävjat Det kunde vara en god sak att få honom fasttagen och hitför Och ställa honom tjudrad vid dörren i hallen Inte bara till förlustelse för mina män vid ölet utan också till en läxa från honom själv i kristen ödmjukhet och till en varning för andra kungar. Det har alltid varit min tanke att danernas konung är den bland kungar som bör hållas högst i ära. Det är min tro att du är den största bland alla kungar, sa Orm, och till och med bland andra och och män finns det män som känner ditt namn och dina bragder. Där la du dina ord väl, sa kung Harald. Men äljest visar du med ringa vördnar där du kommer att ber om en av mina vackraste döttrar utan att ens veta hur du har det ställt med arv och egodelar. Detta ska jag likväl inte räkna dig till last för din ungdoms- och obetänksamhetsskull. Men på det du ber mig om svarar jag nu inte ja och inte heller nej utan detta är mitt beslut. Kom igen till hösten när jag åter är här och du vet bättre besked om hur du har det. Om jag då finner din rikedom tillräcklig ska du få flickan för den vänskap som jag hyser för dig och älget ska du alltid kunna få god tjänst bland mina män och till dess får du ge det till tåls. Ylva blev misslynt när hon berättade hur samtalet gått Hon fick i ögonen och skrek att hon skulle dra gamlingen i skägget för hans snålhet och trillska och därpå genast följa Tokes råd Men när hon hunnit sansa sig Fann hon det bäst att avstå från denna plan Jag är inte rädd för hans vrede sa hon. Inte ens när han brålar som en tjur Och slänger ölkannen efter mig Jag är för snabb för honom Och ännu har han aldrig träffat mig Och sån ilska går fort över Men det är så med honom Att om man på allvar blir trotsad i en sak Som han en gång bestämt Då är han långsint och försömmar aldrig sin hämnd Därför är det klokast att inte reta honom i detta då kan han få ag till oss båda och ge bort mig till den första bästa bland sina män Bara för att ställa till förtret och visa vem som bestämmer Men det ska du veta, Orm Att jag inte vill ha någon annan än dig Och för mig är du värd att vänta på till hösten Fast detta blir långsamt Och om man är ogin också Väntar jag inte längre Utan följer med dig vart hen du vill Nu känns det bättre för mig Sedan du sagt detta, sa Orm 12. Hur orm kom hem från sin långa resa Kung Harald rustade 20 skepp till sin resa Av dem skulle 12 gå till Styrbjörn Och med det övriga ämnet han lägga sig vid skanör Där det krävdes manstarkt följe för att driva in silskatten. Han valde sitt skeppsfolk med omsorg Och alla ville helst komma med på det skepp som skulle segla med Styrbjörn Där kunde mycket byte väntas det kom mycket folk ner till Gällinge för att vara med på Kung Haralds flotta och Orm och Toke såg sig om bland de som blev över för att hyra ruddare till hemresan på sitt eget skepp. Men ruddare var dyra och de fann kostnaden svår. De när de nu var så nära hemma kände de sig snikna vid utlägg för resan. För att slippa betala ut något gjorde det till sist upp med en man från Fyn vid namn Åke att han skulle köpa skeppet av dem och till gengäld skaffa skeppsfolk och segla dem hem båda Orm till kullen och Toke till Lister och svara för födan under resan. Det blev lång köpslagen om detta och den hjälpte att sluta med slagsmål mellan Toke och Åke till Toke ville dessutom ha en summa pengar när skeppet enligt hans mening var så gott som nytt och stadigt och välseglande fast litet men Åke ville ingenting ge när det var utlänskt och illa hopkommet och av föga värde så att han ändå menade sig i far att förlora på handen slutligen tog det halvbjörns stallare till Skiljoman och handen blev avslutad utan strid men med föga vinst för Orm och Toke ingen av dem hade lust att gå till Styrbjörn tydde de hade båda annat i tankarna och Orms krafter kom endast långsamt tillbaka så att han trodde sig skulle bli bräcklig för livet. Det tyngde honom också att skiljas från Ulva. Och kung Harald hade nu satt ett par käringar att vakta henne för att det inte skulle råkas för mycket i tid. Men fast käringarna var flinka av sig klagade det att kung givit dem en syssla som varit för svår för deras gamla ben. När flottan låg färdig att segla ut lät kung Harald alla skeppen välsignas av biskopen men han ville inte ta honom med på resan för den dåliga väderlyckans skull som alla präster hade. Biskopen ville till Skåne för att se till sina präster och kyrkor där och räknade omvända men kung Harald sa att detta finge bara till nästa gång skepp seglade ditåt. Själv tänkte han aldrig ha någon biskop med sig på sjön inte ens en vanlig präst. Jag är för gammal för att leka med olyckan sa han. Och det vet alla sjöfarare att havsrån och havstroll och alla makter i havet inte har så stor fienskap mot någon annan som mot det rakade. De ville dränka så fort de kommer till sjöss. Guldharald, min brors son, seglade en gång hem från Bretagne med många nytagna slavar vid åren och fick storm och yrveder och den värsta sjö fast det var tidigt på hösten. Och när hans skepp höll på att förgås såg han efter och fann två rakade män bland sina roddare. Sedan han hade kastat dem över bord hade han veder under resten av resan. Så kunde han göra som var en hednisk man men för mig skulle det passas illa att kasta biskopen över bord för att stilla vedet och därför får han bli kvar här. Den morgon då flottan skulle segla och orm och toke samtidigt med den kom kung Harald i vit kappa och silverhjälm ned längs skeppsbryggorna på väg till sitt eget skepp med stort följe och med sitt märke burit för sig. När han kom där orm låg stannade han och let sitt följe vänta gick ensam ombord hos honom för att säga några ord. Denna heder vill jag visa dig, sa han, så att vår vänskap ska märkas så att ingen ska tro att det är något ont mellan oss för att jag ännu inte bestått det med min dotter Ulva. Hon sitter nu instängd hos kvinnorna och väsnas med dem till sådan som hon är skulle hon lätt kunna få för sig att komma rännande hit till ditt skepp så snart jag vänt ryggen och lockade jag ta henne med Och det skulle vara illa både för henne och för dig Nu skiljs vi på en tid Och jag har nu ingen skänk åt dig för att löna dig för klockan Men det turar sig väl bättre till hösten Det var en vacker vårmorgon med klar himmel och mild vind Och kung Harald var vid muntet lynne Han såg noga på skeppet och la märke i dess utländska byggnad han var kunnig i allt och förstod sig på bordläggning och årklyk och lika bra som en skeppsbyggare och såg flera ting som han fann värda att omnämna. Under detta kom Tokom ombord, böjd under en stor kista. Han blev förvånad vid att se kung Harald och satte ner kistan på däcket och hälsade på honom. Det var mycket du kommer med, sa kungen. Vad har du där? Det är lite smått som jag bytt mig till åt kärringen där hemma, mormin. Ifall hon nu i livet så tog Det kan vara rätt att ha något med hem och henne När man varit borta så länge som jag Gun Harald nickade och tyckte att det var en god sak När unga män hade omtanke och vänlighet för sina föräldrar För egen del sa han Hade han aldrig märkt mycket av den sorten Och nu sa han och satte sig på kistan Är jag törstig och vill ha en klunk öl innan vi skiljs Vi knakade i kistan för hans tyngd Toke såg oroligt ut och steg närmare men kistan höll. Orm tappade öl ur ett ankar och räckte kungen som drack för god resa. Han strök fraggan ur skägget och sa att det var ett märkligt ting att öl alltid smakade bäst i sjöss. Därför ville han ha kannan fylld en gång till. Det fick han och tömde den långsamt. Därpå nickade han avsked och gick i land bort i sitt stora kungsskepp. Där hans märke sattes upp som var av rött silke och med två korpar sömmade i svart med utbredda vingar Orm såg på Toke Varför är du så blek sa han Jag har mina bekymmer jag som andra sa Toke Du själv ser inte mycket blomstrande ut Jag vet var jag far bort ifrån sa Orm men ingen klokhet kan veta vad jag kommer tillbaka till, eller om det blir när jag tänkt. Nu la alla skeppen ut i sjöss och styrde olika vägar. Kung Harald med sin flotta höll ned mellan öarna, men orms skepp rodde uppåt längs kusten för att komma norr om skälland. Vinden var god för kungens skepp, så att det snart var långt borta. Toker stod och såg efter dem till seglen blivit små, då sa han. Drygt det var när Dana bukig Satt på bräckligt kistlock Knappt jag en Kan tro att knytet Oskatt tålt av blåtand Tyngas Han gick fram till kistan Och öppnade den Och lyfte fram sitt knyte Som bestod av den moriska kvinnan Hon var matt och eländig Det hade varit trångt och kvavt i kistan Och i den hade hon legat en god stund när Tucke ställde ner henne föll hon ihop av svaghet och låg flämtande och skakande och såg halvdöd ut tills han hjälpte henne upp igen. Hon började gråta och såg sig omkring. Du behöver inte vara rädd längre, sa Tuke. Han är långt borta nu. Hon satt blek och storögd och stirrade på skeppet och männen utan att säga något. Och männen vid årorna såg också storöggd ut och frågade varandra vad detta kunde betyda. Men den som satt blekast och stirrade störst var orm Liksom om en stor olycka kommit över honom Skepparen Åke stod fundersam och rev sig i skägget Nämnde du ingenting om när vi gjorde upp vår handel, sa han till orm Att en kvinna skulle komma med Och det minsta jag nu begär är att du säger mig vem hon är Och varför hon kommit ombord i en kista Detta är ingenting som rör dig, svarade orm mörkt Sköt du skeppet och låt oss sköta bort Den som inte vill svara må ha farliga ting att dölja, sa åker. Jag är främling i Gällinge och vet inte mycket om sakerna där Men det kan vem som helst se att detta inte står rätt till Och lätt kan bli mig till skada Från vem är hon stulen? Orm satt på en reprulle med händerna knäppta kring knäna Och med ryggen mot Åke Han svarade med jämn röst och utan att vända på huvudet nu ger jag dig två ting att välja på, så han Antingen håller du dig tyst eller också häver jag dig i havet med huvudet före Välj som du vill och genast, du, du bjebbar som en hundracka och stör mig Åke vände sig bort, mumlade något och spottade över bord Det märktes, där han stod i styråren, att han var mörk av grubbel och illa mods. Men orm satt som han suttit och såg rakt fram i sina tankar. Sedan Tokens kvinna hämtade sig från sin mattighet och fått något att stärka sig med blev hon genast eländig av sjösjuka och hängde jämrande över relingen utan bry sig om vad tröstande ordet tokade att komma med. Till sist let han henne vara, urde fast henne med ett rep och kom och satt sig bredvid orm. Nu är det värsta över, Orm sa han. Men det är säkert att det var både ängslan och besvär att skaffa sig en kvinna på detta sätt. Det är inte många som skulle våga en sådan sak. Men det kan vara att min lycka är bättre än de flestas. Den är bättre än min. Det är det rättig, svarade Orm. Det kan vara ovist, så tog Din lycka har alltid varit god. Och det är för mer att vinna en kungadotter än vad jag vunnit. Och du ska inte sörja över att du inte kunnat göra som jag med detta. Det hade varit allt för svårt när flickan höll så väl bevakad Orm skrattade mellan sina tänder Han satt tyst och befallde därpå rapp att ta styråren istället för åke Både att hennes öron inte måtte växa för mycket Jag hade trots, sa han därpå till toke Att vänskapen mellan oss båda stod fast sedan vi hållit samman så länge Men det är sant som det gamla brukade säga att länge ska en man prövas Och i denna galenskap som du, du satt i verket Har du handlat som jag inte funnits Eller varit värd att tänka på Ett ting finns hos dig som inte är hövdingalikt, likt sa Tocke, Och det är din snarstuckenhet Mången skulle prisat mig för att jag stal kvinnan på egen hand Utan att tynga någon annan med mitt besvär i den saken men du är sån att du tycker att vanvurna visar sig för att du inte fått veta allt från början. Den vänskap kallar jag bäst som inte blir brångsint för sånt. Orm stirrar på honom vita vrede. Det är svårt att ha fördrag med sådan enfald som din, son. Vad bryr jag mig om hur du går till väga med att stjäla din kvinna, eller hur hemlig du har hållit den saken? Men en sak bryr jag mig om, och det är att du nu gjort kung Harald till vår arge fiende och oss fredlösa i hans rike. Du har tagit dig, din kvinna, och mig har du stängt ute från min. Det behövs ingen snarstokenhet för att finna fel på sådan vänskap. Tokade hade inte mycket att försvara sig med. Han fick känna att han inte tänkt på detta. Han försökte blidka ormen att kung Harald var och inte kunde leva länge. Men detta var en klen tröst för Orm, och ju längre det led, desto mer utestängt kände han sig från Ulva och desto starkare blev hans brede. När det lagt i land för natten i en skyddad vik tändes två eldar. Vid den ena satt Orm och hans sällskap, vid den andra Åke och hans skeppsfolk. Ingen var talträngd vid Orms eld, men kring den andra hade Åke och hans män mycket att säga varandra. Det samtalde lågmält så att intet kunde höras till orms eld. Sedan det ätit somnade kvinnan i vid elden med en kappa över sig. Orm och Toke satt tysta ett stycke från varandra medan skymningen föll. Havet grånade för en kall vind och stormmoln stack upp i väster. Orm suckade flera gånger och tog hårt i sitt skägg. Toke petade tänderna. Båda var fulla av vrede. Det vore väl att få slut på detta, sa Orm. Säg bara till hur du vill ha det, sa Toke Rapp hade gått för att samla bränsle till elden Han kom nu tillbaka och hörde deras ord Han var en tystlusten man som sällan la sig i vandrade för händer Men nu sa han Det vore bra om ni båda väntade med oss slåss Det här blir annat att göra Skeppsmännen är fjorton och vi är tre Och det är tillräcklig skillnad det frågade honom vad nyheter han kom med. De ämnar överfall oss för kvinnans skull, svarade Rapp. Där Därav väntades sig mycket. Jag hörde när jag gick bland träden och samlade ved. Orm skrattade. Det blir bättre och bättre med det du ställt till, sa han till Toke. Toke skakade på huvudet så obekymrad på den sovande kvinnan. Nu är det som det är med detta, sa han. Och det som nu är nödigt är att finna på goda råd. Men det synes det bäst att vi genast får lös på dem där de sitter i ro och ofärd mot oss. Det är många, men det fattas mycket i att det är sådana män som vi. Det ser ut att bli hårt väder, så Rapp. Och då har vi inte råd att döda många av dem. Vi behöver dem på skeppen om vi inte ska bli sittande här. Men det vore bäst att genast få gjort vad som ska göras till älges blir det klent med vår nattro. Dessa är enfaldigt folk som finns att Tocke. Och när vi bara har fått åka och några till drepta blir nog de andra villiga att lyda oss. Men nu är det du, Orm, som ska säga vad som bör göras. Det, är det kanske vore bäst att försöka komma över dem i sömnen. Slut på fjärde kassettens andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i emballaget och fortsättning följer på kassett nummer fem.